Nem tudom, öröme volt te nagyobb, vagy búja? Lesz mit nyelni mindjárt, Lesz leves, csak fúja. Legalább úgy látszik a menyecske képén, Amint közelebb ér nagy nagysebesen lépfén, Hogy megint feljött. Ö, vagy tá nem is ment még le, Vagy sosem is megy a veszekedhetnékje, Egyik szeme hajszra, Másik szeme csára mutatja, hogy sajnál nézni is urára. Jobb is volna bizony, ha láb alá nézne. Úgy e históriát, folytatnom se kéne. A dolog így történt. Valahol dugaszban mély ókút vala ott, rejtve fűben, gazban.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 Lepotyant, tehetlen, mint valami gömböc, Mint az, akit elnyel titkos kasza Mint az egér, amely semmin sem aggódva, Egyszer csak lebillen az egérfogóba.